Розділ тридцять перший Люба Луїзо, вперше за декілька тижнів я виспався. Я знайшов твого листа, коли повернувся з нічної зміни о шостій ранку. Маю сказати, я так зрадів, що захотів кричати, як скажений, і танцювати, але я повний нуль у танцях, і мені було ні з ким поговорити, тому я просто випустив курей і розповів усе їм. Здавалось, вони не були дуже вражені. Але що вони знають? То я можу тобі писати? Тепер мені є що сказати. Крім того, близько 80% робочого дня з мого обличчя не сходить ідіотська усмішка. Мій новий партнер, Дейв, 45 років, точно не стане нести мені французькі романи. Каже, що я лякаю пацієнтів. Скажи, що відбувається у твоєму житті? Усе гаразд? Тобі сумно? Судячи з листа, я не сказав би, що тобі сумно. Можливо, я просто не хочу, щоб ти сумувала. «Поговори зі мною! Люблю! Сем! Цілую!» Листи прибували майже кожного дня. Деякі з них були довгі, заплутані, а деякі геть короткі, кілька рядків. Іноді він надсилав мені фотографію свого майже збудованого будинку. Або корей. Іноді листи були довгими, пояснювальними, детальними. Ми надто поквапились, Луїзо Кларк. Можливо, моя травма все прискорила. Складно, врешті-решт, вести себе інакше з людини, яка буквально тримала у руках свої нутрощі. Тож, мабуть, воно й добре. Те, що тепер ми справді розмовляємо одне з одним. Після різдва я був сам не свій. Тепер я це розумію. Я хотів би думати, що вчинив правильно. Але це не так». Я заподіяв тобі біль, і це не давало мені спокою. Скільки ж ночей поспіль я відмовлявся від сну, і натомість просто працював над будинком. Якщо тобі треба завершити будівельний проект, стрес – саме те, що я рекомендую. Я часто думаю про сестру, переважно про те, що вона мені сказала. Не обов'язково її знати, щоб уявити, як вона б мене зараз вилаяла. Листи продовжували надходити день за днем, іноді відразу два за добу – а іноді у супроводі електронних, але найчастіше це були справжнісінькі, написані від руки есе, віконця у думки й душу Сема. Іноді я не хотіла читати їх. Мені було страшно відновлювати близькість із людиною, котра вщент розбила моє серце. А іноді я, прокинувши, босоніш, неслася вниз, Дін Мартін дріботів зо мною, і я нетерпляче підстрибувала перед ашоком, не в змозі дочекатись, коли він розбере стосик, що лежав на стій. Він надавав, що для мене нічого немає А потім діставав конвертість куртки і вручав його мені з усмішкою А я бігла нагору, щоб насолодитися листом на одинці Я перечитувала їх знову і знову Кожного разу усвідомлюючи, як мало ми знали одне про одного Будуючи новий образ цього спокійного, глибокого чоловіка Іноді його листи мене дуже засмучували «Пробач, сьогодні геть не маю часу» «Утратив двох дітей у ДТП. Просто хочу спати. Цілую. По скрипту сподіваюсь у тебе був хороший день». Але здебільшого ці листи радували. Він розповів мені про Джейка і про те, як хлопець сказав, що Лілі – єдина людина, яка його розуміє. Щотижня Сем або запрошував Джейкового батька на прогулянку вздовж ріки, або ж просив допомогти пофарбувати у новому будинку стіни, прагнучи, щоб той поступово відкрився і припинив їсти торти. Сем розповів про двох курок, котрих з'їла лисиця, про моркву і буряк, що зростають у нього на городі. Він розповів мені, як у розпачі стосунув вихлопну трубу свого мотоцикла на Різдво, коли пішов від мене. Він навмисно не став його ремонтувати, бо це служило корисною згадкою про те, як погано йому без мене. Кожного дня він відкривався трохи більше, і кожного дня я розуміла його трохи краще. Я казав тобі, що до нас заходила Лілі. Я нарешті сказав їй, що ми з тобою спілкуємося, а вона почервоніла і викашляла жуйку. Справді, я думав, мені доведеться її реанімувати. Я писала йому здебільшого у вільний час, коли не працювала і не вигулювала Діна Мартіна. Я коротко окреслила своє життя, розповіла про те, як перебирала і ремонтувала гардероб Марго, надсилаючи фотографії речей, котрі були пошиті, немов на мене. Він сказав, що повісив їх на кухні». Я розповіла йому про ідею Марго щодо агентства одягу, котра міцно засіла в моїй голові. Я розповіла йому про іншу свою кореспонденцію, про написані тонким почерком листівки від Марго, як і раніше повні радості від воз'єднання з сином, і про сентиментальні листівки з квітами від її невістки Лейні, у яких та сповіщала, як погіршується стан здоров'я Марго. Дякувала мені за те, що я подарувала її чоловікові матір і нарікала на те, що все це сталося надто пізно. Я розповіла саме, що почала шукати квартиру під час своїх прогулянок із Діном Мартіном, незнайомими районами Джексон Гайтс, Квінсом, Парк Слоуп Брукліном, намагаючись оцінити ризик бути вбитою у вісні і водночас не знепритомніти від цін на квадратні метри. Я розповіла йому й про те, що тепер щотижня обідаю з родиною Ашока, про їхні взаємні жарти і безмежну любов одне до одного, котрі примушують мене сумувати за моїми рідними. Я розповіла, як часто думаю про дідуся, набагато частіше, аніж коли він був живий. І як мама, звільнена від відповідальності, не може перестати сумувати за ним. Розповіла, як Незважаючи на те, скільки часу витрачаю наодинці у порожній квартирі, на подив геть не почуваюся самотньою, і поступово відкрила йому те, як важливо для мене було знов мати його в своєму житті, чути його голосу, слухавці раннім ранком, знати, що я для нього щось означаю. Незважаючи на милі, що нас розділяли, я відчувала його фізичну присутність. Нарешті я зізналась, що сумую, натиснувши кнопку «Відправити», я усвідомила, що це геть нічого не вирішувало. До мене на вечерю приходила Натан та Іларія, принісши з собою пиво і пряну запіканку зі свинини і квасолі, котру ніхто не любив. Я дивувалась тому, як часто Іларія готувала страви, котрі ніхто не любив. Минулого тижня вона принесла креветки, карі, котрі я сама чудово пам'ятаю, Агнес наказала їй більше ніколи не подавати. Усівшись поряд на дивані Марго, ми ставили миски собі на коліна, вимочували томатний соус з кукурудзяним хлібом і перекрикували телевізор, намагаючись не відригувати одне на одному. Іларія постійно запитувала про Марго і кожного разу хрестилась, коли чула останні новини від Лейні. У свою чергу вона розповіла мені, що Агнес виставила табіту з квартири – черговий головний біль для містера Гопніка, який боровся з цим родинним зламом, проводячи ще більше часу на роботі. «Варто зазначити, що у них в офісі багато чого відбувається», – став на захист Натан. «У квартирі навпроти багато чого відбувається», – Іларія багатозначно підвела брову. «У цієї Путани є дочка», – тихо мовила вона, витираючи руки об серветку, коли Натан підійшов до ванної. «Я знаю», – мовила я, – «скоро вона приїде у гості разом із сестрою Путани». Вона шмигнула носом, смикаючи шнурок на штанях. «Бідне дитя, вона ж невинна у тому, що народилася у сім'ї недоумків». «Ти за нею доглянеш», – мовила я, – «у тебе це добре виходить». «Ні в року коліру тій ванні». Вигукнув Натан, повернувшись: "Я й не думав, що хтось фарбує вбиральні умятно зелений Ви знаєте, що там стоїть пляшечка від лосьйону для тіла ще з 1974 року". Іларія підвела брови і стиснула губи. Натан пішов о 9.15. І тільки но за ним зачинились двері, Іларія пошепка, немов боючи, що він почує, розповіла, що він зараз зустрічається з персональною тренеркою з Бушвіка, причому ходить до неї в будь-який час дня і ночі. Розриваючись між цим дівчинськом і мистером Гопніком, у нього геть не залишилось часу ні на що інше. «І що ти тут дієш?» «Нічого», – мовила я. «Люди вільні робити те, що їм заманеться». Жінка кивнула, немов я передала їй якусь велику мудрість і пошкодильгала коридором. Можна у тебе дещо запитати? Звісно, Надю, крихітко, віднеси це обусі, гаразд. Міна нахилилась і вручила дитині малесенький пластиковий стакан із крижаною водою. Це був на рідкість спекотний вечір, і всі вікна в квартирі Ашока були відчинені навстіж, незважаючи на два вентилятори, що ліниво джищали, повітря уперто не рухалось. Ми готували вечерю у крихітній кухні, де неможливо було поворушитися, чогось не зачепивши. «Ашок, коли-небудь, кривда в тебе?» Міна на секунду відвернулась від плити, щоб поглянути на мене. «Не фізично, просто…» «Чи кривдив він мої почуття? Чи морочив голову?» «Не дуже, відверто кажучи. Насправді він не такий. Одного разу він пожартував, що я на 42-му тижні вагітності рачаною схожа на кита, але потім, коли гормони втихомирились, я мала з ним погодитись». «Ох, Боже, і заплатив же він за цей свій жарт!» Смакуючи спогади, жінка зареготала, а тоді потягнулась за рисом до серванта. «Знову той хлопець із Лондона?» «Він пише мені листи кожного дня, але я...» «Що ти?» Я знизила плечима. «Я боюся. Я так сильно його любила. Мені було так боляче, коли ми розійшлися. Я просто боюся, що довірившись йому знов, я підпишуся на ще більший біль. Це непросто. Це завжди непросто». Вона витрила руки об фартух. «Це життя, Луїзо». «То покажи мені». «Що?» «Листи, ну жбо. Тільки не прикидайся, що натягаєш їх із собою цілими днями. А що каже, ти геть змінюєшся, коли він вручає тобі нові. Я думала, партія не повинні розголошувати приватну інформацію. У цього чоловіка не може бути жодних секретів від мене, і ти це знаєш. Ми пильно стежимо за всіма перипетіями твого життя». Вона засміялася і простягнула руку, нетерпляче смикуючи пальцями. Я завагалась на секунду, а потім дістала листа із сумки, забувши про дітлахів, що метушились довкола, про сміх матері, що доносився з-за дверей, про галас комедії, котру вона дивилася, духоту і клацання вентилятора над головою. Міна схилилась над моїми листами і почала їх читати. Дивна річ, Лу. Я три роки будував теклятий будинок, я зациклився на тому, які рами встановити, яку душеву кабіну обрати, які електричні розетки купити, білі пластикові або поліровані, нікельовані. А тепер усе це позаду, і ось сіджу я у своїй бездоганні, вітальні, ідеально блідого сірого відтінку. Дивлюся на свій відреставрований камін і штори з потрійною складкою, що їх мені допомогла обирати мама. Гадаю, воно мені все треба. «Навіщо я все це побудував? Здається, мені потрібно було відвернути свою увагу від втрати сестри. Я будував будинок і не мав думати. Я будував будинок, бо хотів вірити в майбутнє. А тепер, коли все зроблено, я дивлюсь на ці порожні кімнати і нічогісінько не відчуваю. Можливо, тільки певну гордість за те, що я власноруч завершив роботу. Але що окрім того? Геть нічогісінько». Міна довго дивилась на останні два рядки. Тоді вона склала лист, обережно повернула його до стосу і передала його мені. «Ох, Луїзо», – мовила жінка, схиливши голову на бік. «Ну ж, бо дівчинко». Люба Луїзо, сподіваюся, у тебе все добре і квартира не завдає тобі багато клопоту. Френк каже, що за два тижні приїдуть підрядники. Ти зможеш бути вдома, щоб їх впустити? Трохи пізніше ми дамо тобі більш детальної інформації». Марго останнім часом не в гуморі писати. Вона надто швидко втомлюється, а всі ці ліки її злегка одурманюють. Тож я подумала, що ти захочеш дізнатися, що про неї добре дбають. Незважаючи ні на що, ми вирішили, що не можемо віддати Марго до будинку для людей похилого віку. Тому вона залишиться з нами. Тим паче нам допомагає дуже люб'язний медперсонал. Вона ще багато чого хоче сказати Френку і мені. Отак здебільшого ми змушені бігати довкола неї, немов безголові курки, а я й не заперечую. Мені навіть подобається за кимось доглядати, особливо коли вона розповідає історії про дитинство Френка. Здається, йому це також подобається, але він ніколи цього не визнає. Ці двоє точно зліплені з одного тіста. Марго запитувала, чи не могла б ти надіслати ще одну фотографію її собачки, їй дуже сподобалась та, яку ти надсилала минулого разу. Франк поставиться фото у гарну срібну рамку просто біля її ліжка. Тож тепер відпочиваючи, вона завжди тішиться його компанією. Не можу сказати, що мені так само приємно дивитись на цього хлопця, як і їй, але кожному своє. Вона передає тобі гарячий привіт і сподівається, що ти й досі ношиш свої чудові смугасті панчохи. Не впевнена, що це в ній говорять ліки, але точно знаю, що вона щиро бажає тобі лише найкращого. З найтеплішими побажаннями, лень Вебер. «Ти чула? Ми з Діном Мартіном прямували на роботу. Літо гучно заявило про свій прихід. Кожен день був теплішим і вологішим за попереднім. Короткі прогулянки до метро примушували пітніти так сильно, що весь одяг умить мокрішав, а кур'єри оголювали бліді ноги і спини та вирушали в об'їзд на велосипедах, лаючись на перехожих туристів. На мені була моя психоделічна сукня, котру купив мені сем, і босоніжки на кроковій танкетці з рожевими квітами на рамінцях. А після довгої зими тепло сонця на руках – «Було для мене наче бальзам». «Чула що?» «Бібліотека! Вона врятована! Тепер її майбутнє забезпечено на 10 років уперед!» А шоктиць свій телефон мені в руки. Я зупинилась на килимі і зняла темні окуляри, щоб прочитати повідомлення від Міни. «Не можу повірити! Анонімна пожертва на часі коїсь мертвого хлопця! Почекай, тут є ім'я!» Він простежив текст повідомлення пальцем, Меморіальна бібліотека імені Вільяма Трейнора. Але яка різниця, хто це? Фінансування на 10 років уперед, Луїзо. І міська рада погодилась. 10 років! О, Боже! Міна на цьому небі від щастя. Вона була впевнена, що ми її втратимо. Я зиркнула на телефон і знов поглянула на Ашока. То це добре, так? Це просто неймовірно! Хто знав, Луїзо? Га? Хто знав? Таке ось диво для простих людей. Отак, радісно всміхнувся. «Оцей момент я відчула дещо. Перечуття щастя і чогось значущого, намов земля на секунду припинила крутитись, намов існували тільки я та всесід і мільйон хороших речей, котрі обов'язково прийдуть до мене. Варто лише трішки зачекати». Я поглянула на Діна Мартіна, а тоді на вестибюль, тоді помахала Ашокові рукою, поправила окуляри і вирушила на п'яту авеню, з кожним кроком усміхаючись усе ширше. Я просила лише п'ять років.